Sí, Moltes gràcies, conseller. Moltes gràcies, eh, Gràcies també per aquest suport que eh, continua al festival en els moments eh, complicats, en els que no són tan complicats, perquè de, de tot hem tingut eh, en els últims anys i si no el festival, aquest gran festival eh, no seria possible parlar d'ell ni veure tanta pel·lícula ni haver fet tantes coses en aquests anys. Estem en, el, en la edició molt propera ja dos anys per a els 50 anys del festival, és una data redona, i el festival que és en aquest moment el principal esdevinent de cinema fantàstic del món, presentarà una programació, jo crec que, que és el, el, la prova de que aquest gènere és en aquest moment el gènere més fèrtil, més ric, que dona més oportunitat a els nous talents on estan sortint. Però, probablement la generació de cineastes més potent del cinema internacional, també del cinema català, en els últims anys, en les últimes dècades. El festival aquest any tindrà un punt molt de nou talent, independent, eh, probablement és un, una conseqüència de la, del circuit de, del mercat eh, internacional del cinema fantàstic. Últimament tots els festivals, inclosos els més generalistes, volen cinema fantàstic, perquè hi ha hi, ha hi trobem els, els directors del futur, festivals com Sundance, com Cans, com Eh, Toronto, Berlín incluso San Sebastián Donosti, Cinemàlia molt, molt a prop eh, que ha acabat fa uns dies demostren que el Fantàstic ja no és un gueto ja no és una qüestió d'uns pocs sinó que és un gènere molt ric. també en el box office la taquilla parla, les pel·lícules de Fantàstic tenen un èxit brutal, el, eh, un impacte brutal des de dels blockbusters hasta les sorpreses eh, i això que s'anomenen les sorpettes i sorpreses de taquilla de l'any i que normalment són pel·lícules de cinema fantàstic. Nosaltres tenim una, una caixa una caixa a obrir que és la caixa que hem posat de Seven una caixa en sorpreses que són no sési tan tan fortes com la sorpresa de la pel·lícula de David Fincher però sí que tenim us, us conviden a obrir aquesta caixa on trobareu moltes sorpreses és una, una edició en què farem una aposta de molts dels directors que presentaran pel·lícules en l'edició d'enguany probablement en 4, 3, 4, 5 anys, perquè los cibles ara són molt ràpids los dos trobarem fent pel·lícules molt grans, molt importants i que tot el món probablement anirà a veure's en els últims anys passat, el Colin Trevorrow que supava nosaltres i presentava en el festival eh, com un nen, una primera safety no warranted ha fet la pel·lícula Mast comercial una de les figures més començades de la història del cine que és Jurassic World. Aquest xicot és, era nosaltres en sitges només presentar una pel·culeta molt petita que eh, fa dos anys o tres anys. Els eh, cicles van molt ràpids i alguns dels directors d'aquest any probablement en tres- quatre anys seran directors amb una projecció espectacular en, en l'àmbit artístic i en el mercat el mercat que és important perquè estem parlant d'una indústria. I això és també un un descobriment de talent cara la, al, al benefici artístic del fantàstic, però cara, cara també al benefici de la indústria. Perquè la indústria necessita nou talent. Obrirem com una, un, un nou talent, un guanyador del Festival de Sundance, en la primera pel·lícula. Això és molt important per a un director guanyant un festival de Sundance en una primera, ópera prima. I també per a nosaltres inaugurar el festival en una òpera prima. Això no hem fet amb pel·lícules catalanes, en l'Orfanat, Y este año lo hacemos una película de producción norteamericana, eh, independent que distribuirá en todo el mundo universal, Pictures, que es The Witch, la bruja. Una película que, como ha dicho el consejero, es una película que fa hace de por. Es por seriosa, por sense broma, por sin sangre, pero por. Eh, el significado que tiene pasar por una sala de cinema y en una pel·lícula de moltíssima més qualitat. Una pel·lícula adulta, no és una pel·lícula simplement per a teenagers, és una per a tot tipus de públics i una pel·lícula que, repeteixo, és tan bona que va guanyar un festival tan important en l'apartat de director com és el Festival de Salles. Festival que s'ha convertit en una font de pel·lícules de gènere importantíssima perquè està situat al començament de gany i és una font perfecta per a nutrir els fest, festivals i a la, al mercat de grans pel·lícules de gènere. A partir d'ahir tenint un festival cuya secció oficial fantàstica està plena de repeteixos de sorpreses, de pel·lícules molt recents, pel·lícules que venen de la Cullita de Toronto pràcticament, de que és el festival també un dels festivals de referències de, de, del, del, del mercat i que marca l'última últim, part de l'any. Hem volgut una programació molt nova, una programació que sigui de novetats i allà veiem títols de tot tipus, des de pel·lícules que tenen el terror, què és el protagonista de l'any. L'any passat, jo crec que en aquesta mateixa roda de presa deia que la ciència-ficció de low cost o de baixa intensitat era la protagonista. Aquest any, els eh, ciclos són molt ràpids, canvien molt. És el terror el que domina. Eh, no sé si és la situació del món és més inquietant, però els directors han anat a fer pel·lícules de terror eh, i veurem molt, de molt diferents tipus. Pel·lícules eh, que remarquen els mites clàssiques, Eh, pel·lícules que eh, troben noves formes de terror i pel·lícules que te, riurem molt a la, a la vegada que passa una mica de por sí, sí, aquest fenomen també, de la comèdia eh, barrejada en el, el terror i la sang que està donant moltíssim èxit a, a certes produccions en els últims anys tenim pel·lícules com el Devil's Candy de Sean Byrne, tenim, tenim pel·lícules com The Final Girls, una mena de rosa púrpura del Cairo, Mid-Screen que és absolutament divertida que és un dels fenòmens de l'any en tot el món té unes eh, evidentment, autors que ja han passat pel festival Takashi Miki, evidentment el senyor que fa més pel·lícules a l'any i eh, que ha fet aquestes dos grans pel·lícules Yakuza, Apocalips eh, que el títol ho he tot eh, és una pel·lícula amb vampirs, Yakuza i Apocalips és dir, és tot, tot barrejat i molt divertit i una pel·lícula de d'Ots Will que bueno, és millor veure perquè jo no l'entenc no l'entén és molt divertida, però és típicament el, aquest món de déus, de de, típic de, del Takashimike. Que además, aquest any ve acompanyat, massa literalment, perquè els tindrem els dos el festival, de l'altre gran director japonès del moment, el Sion Sono o el Sono Sion. Un director que ja ho tingut en, en presència de pel·lícules al festival i que aquest any vindrà per primera vegada en persona a rebre, a més, un premi honorífic eh, molt menysgut, el director de pel·lícules com a Coalfish, pel·lícules com a Suicide Circle, eh, EXTE o, recentment, eh, Tokyo Trip, que va passar l'empeçat en el festival de sessió sorpresa. Un senyor que passa de fer pel·lícules molt serioses a pel·lícules que estan cantades en ràpid tres obres eh, japonès. És a dir, té aquesta qualitat absolutament, eh, absolutament diversificada i aquí d'això no demostrarà com, en tres pel·lícules al festival totalment diferents. Logan Piss, en secció Noves Visions, Tach, en la secció oficial, i The Virgin Cycles, una pel·lícula absolutament eh, para, digna de, de veure, perquè no es pot calificar també, en Midnight Stream, i dic en Midnight Stream perquè no se pot calificar, perquè la raó que estigui Midnight Stream és no la, la, la, la, la naturalesa absolutament diferent de la pel·lícula. El cinema, el... Tenim també una, una, una potent presència en la secció oficial de directors de gran qualitat que també han, eh, han sigut digamos, prestigies per altres festivals. Un molt conegut per a nosaltres és el Kiyoshi Kurosawa, en Journey to the Shore, una pel·lícula que ha, ha guanyat també el premi del sertán Regàrencans i és una meravellosa història d'amor fantàstica però també tindrem, tindrem un, un, un reconect per les històries d'amor amb un punt fantàstic, és d'amor entre una dona i el seu fantasma, el seu marit fantasma, un espírit que torna per a visitar-la que és absolutament eh, un can de poesia típic del Kurosawa, un director que va guanyar ja el primer Unific fa uns un anys al festival i que també recordem per aquella meravella, aquelles dos meravelles de eh, finals de los 90, i començà més de los 2000, que eren Kiyur i Kai. El... Hi ha vingut moltes classes de terror i jo, bueno, la programació és molt extensa però dintre de la secció oficial, però destacaria també aquest terror que és real, aquest terror que eh, passa en nostres vides i que està al costat de nostres cases i que el reconeixen com a possible i probable, desgraciadament. És el tema de la violència, la violència en aquest cas ideològica, en Green Room, una lluita entre els components d'un terror, un grup de tancs i uns neonazis eh, que Jeremy Sauner, director de Blue Ruin, presenta en una excel·lent coreografia d'emocions i sensacions. Eh, Green Ruin serà, sense dubte, un dels títols fonamentals d'aquest festival. Punt, eh, la producció, evidentment, tindrem producció catalana en el festival a competició. Jo destacaria l'estrena mundial d'una distopia absolutament eh, brillant, que és eh, Volcània, de los José Escab, producida Centropa, i David Matamoros eh, com també una pel·lícula molt petita que ha causat sensació en el circuit de festivals internacionals que és el cadàver de d'Anna Fritz una pel·lícula de eh, repeteixo, molt petita en durada molt petita en pressupost però molt gran en idees i en resultats eh, també destacaria ja que parlo del cadàver d'Anna Fritz lo important que és que la gent comença a fer pel·lícules curtes en el gènere eso es muy importante las películas de terror no tienen que durar como lo que el viento se llevó es decir, no es necesario entonces yo estoy muy contento como director de un festival de cine fantástico que hay mucha gente nacional e internacional que está haciendo películas cortas de terror muy bien, gracias no hace falta 35 minutos de repetición de lo mismo está muy bien y yo creo que el Hollywood más grande tendría que tomar no, nota de esto de que las películas buenas com en els 80, los 70, en els 80 de terror, són curtes. Eh? I, bueno, i, I aquest any estem molt contents, que a més ens va molt bé parlar a la garaella, perquè quadrar pel·lícules de 140 minuts és molt complicat, per pel·lícules de 90 i de 85, que hi ha moltes, és molt millor. Així que eh, és una bona notícia que les pel·lícules de terror tornen a ser una mica curtes. No passa igual con los que els thrillers, que saps que tenies també la secció en que ara veurem, eh, tenir una novetat, l'any. Eh, eh, tenim també un cartel propi per a la secció Òrbita i la secció Noves Missions gràcies a l'agència xina també. Estos són els dos cartels de d'Òrbita que tenen, evidentment, una referència a Seven, però de diferent forma al que el que ho fa el cartel, de la, el cartel general de l'edició. La, la secció Òrbita que està dedicada al thriller, al thriller fronterer, al thriller molt identificat també en el fantàstic. Per això, o fent una, un leitmotiv com el de Seven. Mm? Eh, tindrà pues, pel·lícules que sí que són una mica més llargues en ocasions perquè el film eh, es, es se pren més seriosament de si mateix i a vegades és més llarg. Però tindrà pel·lícules sobretot d'una collita molt bona asiàtica de Corea del Sud de, i de Hong Kong. Tindrà una presència important i jo quan veig una persona d'un estar o una presència important de Hong Kong, estic molt content, perquè és molt complicat portar gent de Hong Kong i aquest any eh, para l'estreno de dues pel·lícules que són 2 A Time of for Consequences una de les millors pel·lícules d'acció de l'any i Two Thons Up d'un altre thriller que estarà a l'Action d'Orbita tindrem a Simon Young un dels grans, grans, grans actors d'una generació eh, mítica de creadors i d'interprets de del Hong Kong que no s'agrada tots, aquell Hong Kong de l'època dels 90 i que han arribat fins avui en perfecte estat de forma perquè aquesta gent, no sé què se pren, però està estupenda i eh, no... Simon Yang té una, un físic estupendo i no, no passen els anys per als actors de Hong Kong i els actors asiàtics en general. Eh, evidentment, una secció que ens agrada molt, que ha crescut molt, que s'ha convertit en una mena de festival dintre del festival, que és Noves Visions. Noves Visions jo crec que simplement llegint la gent que, tindrem, eh, que presentarà pel·lícules algunes en persona, altres no, però que tindran pel·lícules de la secció, és espectacular. Una secció que té des del Sabú, al Sionsono també, passant per el Rick, el Rick Eberson, que és una, una veritable sorpresa, l'Andrei Zulawski, un dels mítics realitzadors de cinema d'aquest continent, de l'europeu, una d'aquests, eh, generació polaca, que van sortir del país eh, fugint del comunisme i es van afincar a França amb el Polanski i van fer pel·lícules realment tant en Polònia ja com en França brutals. El Polanski té una de les millors pel·lícules de terror de la història del cinema, que és La possessió, a la Isabel Atgeny, una pel·lícula meravellosa, meravellosa no, però de, eh, eh, realment bona, però meravellosa no té res pero que está muy bien y que es una, un clásico de más que de culto más que de culto que en, en, en el circuito de los aficionados eh, eh, ten, es un play para, para el director del festival y para creo que para todos tener a nos nosotras arí y eh, uno de los grandess directores europeos del cinema contemporáneo nuevas visiones de también una un, una branca muy experimental tendrán barrages de documental de la ficció en ficció, una secció que que mereix, mereix tota l'atenció i mereix tota la importància d'entre el festival perquè és una manera molt diferent de veure també cinema fantàstic, també cinema de gènere, però des d'un postulament absolutament autoral i diferent. Dintre d'aquesta secció, atenció, una de les pel·lules més que fan més por, de, probablement dels últims anys. És en alemany el títol de Nachmar, la pesadilla de Nachmar. És una pel·lícula que simplement la posarem en, un, en una mitja nit eh, de les pel·lícules del festival que més més poc fan. De veritat, és, no és una broma, és una pel·lícula que és, com el títol diu, una, un malson absolut, de 75 minuts, <coughs> meravellós. Eh, com sempre tenim també les seccions habituals del festival, eh, l'animat eh, importantíssim, l'animat eh, com a indústria, també catalana, eh, el, el festival també a través de, de, de l'ICEC, en els últims anys eh, s'ha fet un, un suport tremend a la, a la indústria catalana, és una a secció amb moltíssima implicació, moltíssima implantació en el festival des de fa molts anys, i aquest any tindrem des de la presència de Raúl García, un dels grans animadors socials, eh, Nacionals que ha treballat en Pixar presentant històries extraordinàries un, re, un conjunt de relats d'Alan Poe en animació, fins a la presència d'altre gran nom el Richard Williams el director de l'animació de, de qui Enganyó a Roger Rabbit eh, guanyador d'un Oscar eh, uno de los artífics de la Pantera Rosa la famosa Pantera Rosa i que presentarà la versió restaurada per l'Acadèmia de Hollywood de, de l'obra de la seva vida, de Cib amb The Clover, una pel·lícula que era, va ser absolutament massacrada en el seu estrena i que ara s'ha recuperat en versió íntegra remasteritzada, repeteixo, per la mateixa Acadèmia de Hollywood i tindré una còpia meravellosa en el festival per veure-la en una classe magistral del Richard Williams en persona. El, a més, de, evidentment, tindrem les seccions eh, eh, Midnight Stream, molt de matinada, com, amb maratons els caps de setmana, amb pel·lícules, doncs pues, això, de Midnight Stream, no? O sigui, molt, molt, no tan fortes, sinó molt divertides en alguns casos, i molt, molt diferents. Però sobretot una secció panorama en El Retiro que està dedicada pràcticament al, al, al, al fan, no? pel·lícules de sèrie B de molta qualitat, però de que de sèrie bé, que la hem agafat de tots els festivals i algunes estrenes mundials eh, que són puro pur gènere. I també, repeteixo, i estic una mica pesat, molt curtes. Eh, Estan molt bé. Es I això ha fet que tenir una selecció que, a serà un premi del públic, que volen la interactivitat de l'espectador en aquestes pel·lícules per calibrar exactament l'estat del, del, del gust ¿no? de, de, de la gent que, que fa gran també a aquest festival. Destacaría, como ha dicho ya el, el, el, el, el alcalde de Sitges, la gran presencia de actividades paralelas eh, a base del Brigadón, que, que prácticamente es un festival por sí mateix tiene estrenas de cicles, entre ellos un ciclo maravilloso, que es el ciclo de eh, Juan Carlos Tapoada, uno de los grandes directores de el cinema mexicano de terror, Eh, un ciclo que lo han feito en el Brigadón, pero, porque eh, el responsable Diego López lo ha, lo, se lo ha trabajado muy bien, pero también porque, porque la dificultad de pasar las copias en otro format, que no sea el mismo en el Brigadón, y que además tiene por primera vez en esta sección una publicación, un libro en colaboración con el Festival Mórbido del de, Festival Mexicano, i bueno, que farà que el festival aquest any tingui dos llibres oficials el dedicat a Seben, coordinat com sempre per la Deixida de Fez amb Tiranosaures i, i Estifi Wall de col·laboradors i el de Taboada amb Ria Dún eh, coordinat també per el Festival Mèxico Mórbido i per Tiranosaures Box és a dir, una bona notícia també les publicacions perquè el paper en temps digitals és molt important jo crec que tenint un catàleg tenint uns llibres que són realment únics en el programa de festivals eh, internacionals i nacionals de molta qualitat i des d'aquí també un agradeciment al gran treball de l'equip de publicacions d'aquest festival i bueno, jo voldria també que em eh, eh, preguntessis més, evidentment tenim una bona presència de convidats el Gran Premi Honorífic ja se sap perfectament, el tenim dedicat a, a un gran home de cinema jo crec més enllà del fantàstic un personatge, personatge Eh, gran, gran en físic i gran en, en opinions i gran en, en polèmica, en provocació que és l'Oliver Stone 4 Oscars de Hollywood 2 Oscars per guionista 2 Oscars de director creador important per al fantàstic evidentment, guionista d'una de les grans obres maestres dels 80 Conan el Barbaro eh, una pel·lícula meravellosa ja un clàssic del cinema fantàstic Eh, van començar la seva carrera amb una pel·la de terror que pocs recorden però que era molt interessant La mano de Han amb un divertidíssim Michael Caine el que le tallen la mà eh, directament un accident i passen coses i aquest senyor va fer alguna de les piues de terror més increïbles dels últims anys, entre elles Natural Ball Killers un clàssic de culto eh, Giro a l'Inferno, un thriller amb de terror i sobretot una pel·lícula que era un, un home en un castell rodeat de fantasmas que la Nixon una pel·lícula de terror total és a dir, una pel·lícula que va passar és una, és una història real no? una pel·lícula sobre un personatge aterrador que va arribar a ser president dels Estats Units això tot plegat farà que la presència d'Oliver Stone també ha fet una pel·lícula de ciència-ficció molt rara que era Alejandro Magno però bé, bueno, eh, en aquest cas no sé si parlarà molt ell de la pel·lícula, però bueno, podria ser divertit també parlar d'Alejandro Magno el Oliver Stone és la, el gran premi honorífic i, i tenen, també grans premis eh, de màquina del temps una que fa especial il·lusió que és el, el Terry Jones perquè és un Monty Python i per a una generació, la meva en especial los Monty Python van significar molt, molt el, el redescobriment de l'humor britànic però també en un context de fantàstic sempre han sigut gent molt ligada al fantàstic en les seves pel·lícules perquè tenien també el Terry Gillian que el dintre del grup, no?, que és un monstre del fantàstic. Però té regents que presentarà, además, una pel·lícula, una pel·lícula molt divertida, que és una mica el releu generacional de los Monty Python, que és el Simon Peck, és dir, un dels grans còmics britànics de l'actualitat, i la pel·lícula és Absolutely Anything, una comèdia de ciència-ficció que tindrem en el festival, en el Terry Jones, en persona. Molta cosa més, moltíssimes pel·lícules, evidentment, que hem, hem acutat el número 169, 20 tantes menys que l'any passat, en qual cosa permetrà respirar una mica a vosaltres i a tots, no? és a dir, un espai per a menjar, per a dinar, per a dormir no? una mica més gran, i també per a comentar i per a parlar, no? per a debatre sobre el que es fa. I tenim també, el, eh, entre elles, moltes pel·lícules, repeteixo, molt interessants. molt cinema emergent, de països emergents, millor, millor dit, eh, pel·lícules de països que abans no presentaven grans títols amb que tenien una producció fantàstica important. Turquia, jo crec, amb Baskin, serà una sorpresa, eh, no dic més, ja s'ha parlat molt en, en xarxes socials de la pel·lícula, i Ludo eh, o Sunrise de la Índia, una Índia que ja no és necessària que canten i ballen en, en, en les pel·lícules, sinó que fan thrillers i pel·lícules de terror sense música, però molt, molt, molt interessants. L'Udo, eh, en la secció oficial a competició, també és una de les pel·lícules d'aquestes que si les veieu una, una mica de nit, no sé, suposo que esteu molt acostumats a veure les pel·lícules d'aquestes, però aquesta fa por també. Eh, bueno, eh, res més, tenim molt, però no vaig aquí a comentar tota la programació, que eh, ja s'han fet moltíssimes rodes de premsa, i, bueno, una roda, però si hi moltes rodes de premsa, qualsevol pregunta, estic disposat a, a, bueno, si, si és que la puc contestar, la contestaria que en moment ja n'hi molts secrets, però dir que estem molt contents, sobretot, de la tasca feta per el, el meu equip, eh, ha sigut molt complicat i a estar aquí, però amb el suport de les institucions, dels sponsors d'un equip fabulós tenint un festival de sitges, jo crec que una vegada més del que se es poden estar molt orgullosos, i que és una gran pàgina de tendències, que són un portal de crear tendències, estudiar el que està passant en el cinema fantàstic i en definitiva el que està passant en el cinema, en general, en el món del cinema. Però, repeteixo, el fantàstic és en aquest moment líder absolut del, fan, del cinema en el món, aquest festival és el millor festival, o el més important festival del cinema fantàstic del món i se fa en un territori en Catalunya que són una potència absoluta, el país és una potència absoluta en cinema, en, en cultura popular i això passa en moltíssimes eh, activitats que fan en aquest país, sonar el, el sound del còmic i en un joc, en una ciutat, en una villa, que és un plaer, eh, disfrutar de qualsevol cosa, de menjar, d'estar, de, de viure, que sigues. Així que, con tot això, bon cinema, bon, un, un gran país, i una gran cultura popular tenim tot fet per a fer una festa del cinema a partir del dia 9 en la Bruja, de Witch, que serà un gran començament per al festival. Moltes gràcies i passant ara al